Під Штрауса. На зупі, тобто на першому, стало зрозуміло, що панові Роману Марго впала в око. Він кілька разів запропонував їй позувати, причому її категоричні відмови його зовсім не бентежили. Пані має такі очі? Пані має таку лінію носа? Якщо він скаже, пані має такі форми, я його вб'ю, подумала вона. Тату, попередив його син, пані має такий норов, що не встигнеш отямитися, як заробиш пописку. Пані така прикра? Здивувався старий батяр. Пані є норова, втрутився в розмову Андибер. Пан Роман перекинув свою увагу з Марго на андибера. О, пан має таку поставу, пан має такі мужні вилиці, пан має такі руки. Як пана кличуть, бува, не голотою? Андибером, відмовив той. Йой, пан, певно, жартує. Та ні, тату. Його справді так звуть, з повним ротом озвався шеф. Пан Роман, затамувавши подих, став слідкувати за андибером. Дивуватися було чому. Коропа в сметані андибер так елегантно розчленував ножем і видавкою, що скелет можна було здавати в зоологічний музей для вивчення. При цьому всі кісточки, які не трималися при хребті, а були в м'ясі риби, були філігранно викладені на тарелі у вигляді східного орнаменту. Пан Роман їсти не міг. Він отримував фізичне задоволення від спостереження на десерті, коли андибер, закинувши ногу за ногу, став пити каву, тримаючи в руках маленьку філіжаночку на маленькому блюдечку, батько шефа не витримав. Він кинувся за папером та олівцем і почав накидати ескізи. Надвечір стало сиро. Пан Роман розпалив камін, запалив свічки, і продовжував малювати. Решта мирно бесідували, планували маршрут, вносили правки в питальник. Марго вклала малого спати і повернулася до вітальні. Пили вино, розглядали картини пана Романа, слухала його лекцію про мистецтво лінії. Старовинний годинник пробив дванадцяту, до вітальні зайшла стара пані в довгій білій нічній сорочці з рюшиками, у шляф року і спальній шапочці. Вона шаркала старими капцями по підлозі, кашляла і щось бубоніла грубим голосом, здається, німецькою мовою. Не звертаючи щонайменшої уваги ні на кого, вона згасила свічки і камін, і пішла геть А це хто? Поцікавився Сидоренко Це графиня Цигельдорф Колишня власниця віли Шо-шо? Ну, домашній привид Вона щоночі так робить Усім стало Не те, щоб моторошну А так, трохи не по собі Адже шеф їх дещо загартував полтавськими пригодами Щоправда, розмова далі не клеїлася Пан Роман, зрозумівши, чому публіка зненацька замокла Вирішив розрядити ситуацію Прошу не зважати Пані ще при життю була не в собі Вона згоріла живцем у клозеті не змогла чи не схотіла відімкнути двері. Тож тепер щовечора гасить огень. Вона сумирна, пані. Нікому шкоди не завдає.